La cuptorul pe care mă ascundeam când ne jucam noi băieții de amijor ca și la alte jocuri și jucării pline de hazlo și farmeclu copilării, parcă mi saltă și acum inima de bucurie. Și doamne frumos era pe atunci, că și părinții și frații și sororile îmi erau sănătoși și casa ne era îndestulată destulată și copiii și copilele mezieșurilor erau diapururi în petrecere cu noi. Și toate mergeau după plac, fără leag de supărare, de parcă era toată lumea mea. Și eu eram vesel ca vremea cea bună și sturlubatic și copilăros ca vântul în tulburarea sa. Și mama, care era vestită pentru năzdrăvăniile sale, îmi zicea cu zâmbet uneori când începea să-i Dintr-un după o ploaie îndelungată, ieși copil cu părul balan afară și râi la soare, doar s-a îndreptat vreme. și vremea s-a îndreptat după râsul meu. Știa, vezi bine, soarele, cu cine are de-a face, căci era în mamii care știa cu adevărat că știa face multe și mari minunății,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 ori mai îngrabă lua funingeni de la gura sobii zicând, Cum nu se deoache călcă sau gura sobie așa să nu mi se deoache copilașul? Și-mi făcea apoi câte un benchi boghetă în frunte ca să nu-și prăpădească odorul. Și altele multe încă făcea. Așa era mama în vremea copilării mele plină de minunății, pe cât mi-aduc aminte. Și mi-aduc bine aminte că și brațele ei m-au legănat.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 La ce poate să le aducă ziua de mâine sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire. Copilul încălecat pe bățul său gândește că să află calare pe un cal de cei mai strașni și pe care leargă cu voie bună, și îl bate cu biciul și-l strunește cu tot din adinsul, și răcnește la el din toată inima de deci cea auzul, și de cai de jos, crede că l-a trântit calul și pe bățul își descarcă mânia în tatăl puterea cuvântului. Așa eram eu la vârsta cea fericită și așa cred că au fost toți copiii de când e lumea asta și pământul macar să zică cine ce zice. Când mama nu mai putea de obosită și să a că câte o leacă ziua să se odihnească, noi băieții tocmai atunci ridicam casa în slavă. Când venea tata noaptea de la pădure din cu înghețat de frig și plin de promoracă, noi îl spăream să i în spate prin întuneric. Și el cât era de ostenit, ne prindea câte pe unul ca la baba o ne ridica în grână zicând, tâta mare, și ne sărăta mereu pe fiecare. Iar după ce se aprindeau o și tata se punea să și noi scoteam mâțele de prin să și cotruță și le flocăiam, și le șmotream dinaintea lui de le mergea colbu. Și nu puteau scapa bietele mâțe din mâne noastre până ce nu ne zgreau și ne stupeau ca pe noi. Încă te uiți la ei, bărbate, zicea mama, și le dai pe ele, așa? Aha, Aha, bine, vă mai făcut poichii, bale, spur că de ce simteți, când nici o leghuaie nu se poate aceva pe lângă casă de răul vostru. Ia dacă nu v-am săcelat astăzi, faceți hotrocol prin cele mâsă și dați la om ca câini prin băt, dar preiați la știință că vă prea întreceți cu dediuciu. Acum eu vargă din cordă și vă croiesc de vă merg merpeticile. Ia lasă și tu mâine vaste, lasă-i. Ca să bucur de venirea mea, zice tata, dându-ne huța ce le pasă? Lemne la trunchi sunt, slănină și făină în pod este de-a volna, Brânză în putin asemenea, cu în poloboc slavă Domnului, nu mai ar fi sănătoși să mănânce și să se joace acum câte smititei, Că le trece lor zburdăciunea când or fi mai mari și-or lua grijăle înainte, Nu te teme că n ar scapa de asta. Și apoi nu știi că este o vorbă, dacă-i copil să se joace, dacă-i cal să tragă, dacă-i popul să cetească. Ție omule, omul, mama, așa ți-a zis, că nu șescu cu și în casă toată zăulica să-ți scoată pereal. albă. Mâncă iar pământul să-i mănânce. Doamne, iată. -mă. Dar mai vin în vara să se mai joace și pe afară, că m-am săturat din ei ca de mere pădureță. Câte drăcările vin în cap, toate le fac.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 Și asta în toate zilele, de, de câte două, trei ori, de-ți vine câteodată să-i coșești bătaie dacă ai stat să te potrivești lor. Păi nu, măi femeie, tot ești tu bisericoasă de s-a dus veste. încălță o făcut și băieții biserica aici, pe loc, după chefă tău. Macar că-ți intră biserica în casă de departe cei. De amu, puneți-vă pe făcut priveguri de toată noapte și parascoveni când vă place, mai băieți, dacă vei voia să vă dea măta în toate zile, numai colaj de cei unși cu miere de la 40 de sfinți și colivă cu, cu miez de nucă. E, apoi, minte ai, omule, mă miram eu de ce-s așa de cu minți mititei, că tu le dai nas le ții hangul. Ea privește cum stau toți trei și se uită țântă în ochii noștri, parcă au de să ne zugrăvească. Ia să-i fi la treabă și apoi să vezi cum să codesc, să drâmboiești și să sclifosesc, zise mama. Hai, la a culcat băieți, că trece noaptea. Vouă, ce vă uceva pasă când aveți de mâncare sub nas. Și după ce ne culcam cu toții, noi băieții, ca băieții, ne luam la hârjoană și nu puteam adormi de incuri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 Na, văd, cheltuia, la ghea, l și sunt înceți. Nici noaptea să nu mă pot hodini de incotele voastre. Și numai așa să putem liniști, bia mamă de răul nostru, bia să fie de păcate. Și apoi să că să mântuia numai cu atâta, ți-ai găsit, a două zi de dimineață le începeam din capăt. Și iar lua mama nănașa din coardă, și iar ne jnăpăia, Dar noi parcă bine de asta, Vorba ce e? Pielea reașă, răpănoasă, Ori bate, ori lasă. Și cât nu ne venea în cap, Și cât nu făceam cu vârf și îndesate, Mi-aduc amintele, Parcă acum mi se întâmplă. Mai pasă de ține minte Toate cele și acum așa, Dacă te slujești capul badeioanei. La Crăciun, Când tăia tata porcului, și-l și-l opărea, -l învălea iute cu paie de-l ca să se poată rade mai frumos. Eu încălicam pe porc deasupra paielor și făceam un chef de mii de lei, știind că să-mi dea coada porcului să frig și ca să o umplu cu grăunță, să o umplu și să o după ce s-a uscat. Și-apoi de urechile mamei până ce nu mi-a de cap. Și să nu uit cuvântul. Odată, la un Sfântul vasile ne prindem noi vreo câțiva băieți din sat să ne ducem cu plugul, ce eram și eu mă mărișor acum, din păcate. Și în ajunul Sfântului vasile toată ziua am stat de capăt, tate să-mi facă și mie un buhai, ori, De nu batăr un haratnic. Da nici haratnic să i dai eu, zise tata de la o vreme. N-ai ce mânca la casa mea? Vrei să te bușească cei nandralei prin omăt? acuști discalți. Văzând eu că mi-am aprins în cap cu asta, am șterpelit-o de acasă numai cu bieșeca cei de porc, nu cumva să-mi a tata ce botele și să rămân de rușine înaintea tovarășului. Și nu știu cum s-a întâmplat că niciunul dintre tovarăș nu avea clopot. Talanca mea era acasă, dar mă puteam duce să o iau. În sfârșit facem noi ce facem și sclipuim de cole, o coasă ruptă, de aici o cărceie de tânjală, mai un vătrar cu belciuc, mai ca cei de porca mea, și pe după toacă și pornim pe la casă. și al luăm noi de la popa oșlobanul tocmai din capul satului din sus, cu gând să umblăm tot satul. Când colo, popata ia lemne la trunchi afară. Și cum am văzut că ne așezăm la fereastră și ne pregătim de orat, a început a ne trage câteva de îndesate și a zice Păi de bă și și voi început? Ia stați că leacă blăstamațelor să vă dau eu! Noi atunci am părlit-o la fugă iar el zvâr cu o scurtătură în urma noastră că era un om hursu și pâclișit popă, și lobano. și din spaima ceea am fugit noi mai jumătate de sat înapoi fără să avem când îi zice popii Drele pe podele, bureți pe păreți, câte pene pe cucoș, atâția copii, burdoși, cum obișnuiesc, ca zice plugarii, pe la casele ce nu îi primesc. Măia dracului vine tic și ceapcând de popă, zicem noi, după ce ne adunăm toți la un loc înghețați de fric și spărieți. Cât pe ce era să ne ologească boaita ce e îndracetă. Vede, l-am dus pe năsălie la biserica Sfântului Dumitru de Subcetate, unde slujește. Curatul ce Crucea l-a să vie și să-și să facă budihace acasă la noi în sat. Ferească Dumnezeu să fie preoții noștri așa, că nu te mai înfructat cu nimic de la biserică în vecii vecilor. Și până îl mai menim noi pe popă, până îl mai boscorădim, până una alta, amurjește bine. E, am ce de făcut? de Hai să intrăm aici, în ograda astăzi, zise Zaharia lui Gâtlan, că ne trecem vremea stând în mijlocul drumului. Și intrăm noi, la Vasilea aniții, și ne așezăm la fereastră după obicei. Dar parcă naibă vrăjește. Ce-ala nu sună coasa, că e frig, celuia că îi îngheață mânele pe cricei, Vără meu, Ion Mogorogea, cu vatrară sub soară să pune adepticină, că nu ură și nu m-ați scrapa inima-n din acasă. Ură tu, mă, zic eu lui Goian, și noi, mai zahari să prășnim din gură ca buhaiu, iar el al să "Hei, hei, hăi, și în și încep. Și ce să vezi? Unde... Nu se iei hapsâra din nevasta lui Vasile, Neții cu coșor va a aprinsă după noi, că și tocmai atunci trecea focul să deie colaci în cuptor. Vai, aprinde vă focul să vă aprinde, să i ia bruzuluită grozavă. Dar cum se cheamă asta? În obrazul cui v am învățat? Atunci a noi, la fugă băieță, mai de hai decât la popă ușloba. Dar bun o mai fost aici, aistea, ziceu noi, oprindu-ne în răscuțele drumului din mijlocul satului, aproape de biserică. Încă una, două de iese și ne scoat oamenii din sat afară, că pe niște Mai bine să mergem la culcare. Și după ce ne arvonim noi și pe la anul cu jurământ să umblăm tot împreună, ne-am despărțit unul de altul. Răbeșiți de frii și hămiseți de foame. Și hai fiecare pe la casa cui ne are că mai bine și ea așa ne-a fost umblarea cu plugul în anul acela.